pentru un mai sfârșit al canonului estetic. Articol publicat în Dilema, numărul 245, din 3-9 octombrie 1997. Nașterea canonului, pagina 149. O discuție despre canon ar trebui să pornească de la recunoașterea faptului evident că ordinea literară românească a fost stabilită de patru oameni. Maiorescu, 1840-1917, Lovinescu, 1881-1943, Călinescu, 1899-1965 și Nicolae Manolescu, născut în 1939. Au existat, desigur, și alți critici care au alimentat ori amendat opiniile celor patru, dar ei s-au aliat în linii mari în fiecare generație opiniilor aceluia din acest quartet de aur care o reprezenta. Însemnătatea celor patru este enormă, ceva demiurgic, astăzi încă fascinant, însoțește gesturile lor. Maiorescu ridică din mânul primordial arhipelagul genurilor și atitudinilor literare. Lovinescu taie în pădurile și poenile lui conturul primelor orașe și conferă modernismului unica îndreptățire a existenței în cultură. Calinescu aduce în istoria lui prima imagine despre sine modernă a literaturii române, iar Manolescu salvează decenii de rândul din neghina comunistă grâul curat. Metafora despărțirii apelor de uscat, gestul demiurgic prin excelență, implică totodată îndiguirea apelor, respingerea formelor alternative ca antiforme. Demiurgul este și marele defensor. Maiorescu neapără de demagogie, Lovinescu de pășunism, Călinescu de naționalism și antisemitism în plină perioadă antonesciană, iar Manolescu respinge asalturile staliniste și neoșiste. Da, numai că orice afirmare a unei anume forme de cultură aruncă restul creației în non-cultură, iar suzeranitatea canonului se întreține prin reproducerea lui automată. Necesitatea digului nu se mai dezbate, ci doar ajustările lui pe aici pe colo. Drept antiforme sunt luate adesea și alte forme, iar reciclarea reziduurilor încetează. Acțiunea celor patru este comparabilă cu cea a marilor cronicari moldoveni din secolul 17 și 18. Ureche, Miron Costin și Neculce. Cei patru stabilesc canonul cultural modern și cronica vieții literare din secolul 19 și 20, Cei trei stabilesc canonul istoric al veacului de Mișloc, letopisetul moldovenesc și conștiința de sine a omului medieval. Născuți la distanțe cam de 20-40 de ani unul de altul, deci o generație două, datele mai sus, dar legați între ei și prin relații de maestru-discipol, cei patru continuă și ei cronica fiecare din punctul unde o lasă predecesorul într-o perfectă solidaritate de idei, atitudini și evaluări chiar dacă uneori în dezacord de detaliu. Lor li se datorește constituirea canonului sau a conștiinței de sine a modernului pe următoarele mari dimensiuni. Autonomia esteticului față de politic și etic, o scară definitivă de valori literare, repere estetice, mai ales franceze, ierarhie centru margini, Sării istorice, teme recurente, omogenitate națională, strategii literare în raport cu puterea fie ea democratică, fie totalitară și mai ales modelele interpretării textuale. Limitele contestării Fascinația canonului include naturalizarea lui. Noi gândim despre noi înșine atât de firesc în interiorul acestui canon, încât, potrivit sentimentului public, el nici nu mai există. Nu vreau prin aceasta să spun că valorile promovate de cei patru nu au fost niciodată contestate, ci că sistemul normativ presupus de acestea, ceea ce se înțelege deci prin canon, a rămas același. De la Ghiera, Macedonski sau Iorga, la liberalii anilor 30, de la unii doctrinari comuniști luminați postbelici, la stilisticieni și structuraliști izolați, de la istoricii modern disidenți, Iliana Vrancea, Ana Selejan, Marin Nizescu, sau postmoderni mai recenți, antologia 80 a lui Gheorghe Crăciun, Magda Cârneci, Ion Manolescu și alții, la impunătoarele serii estetice ale Monica Lovidescu și Virgilia Runca, orice încercare de răsturnare fundamentală a canonului a dus nu la modificarea nucleului sau dur, ci în cel mai bun caz doar la crearea de noi margini miluite. De ce se complace cultura română în același canon estetic de vreo 120 de ani? pagina 151. Aceasta este întrebarea fundamentală, cred eu, și nu atâtea alte întrebări derivate, precum aceea dacă Nikita Stănescu a fost sau nu un mare poet, sau dacă el a fost mai mare ori mai mic decât Dimov, sau dacă lui Sadoveanu sau lui Derepopescu, ca mari scriitori, li se pot ierta micile lor slăbiciuni omenești. Mă că asemenea întrebări mi se par lipsite de interes ca fiind simple efecte ale canonului, ceea ce nu înseamnă că anumite corecții istorice n-ar trebui să fie făcute. Mi se pare însă esențial să reflectăm în primul rând nu la succesele zilei, ci la canonul care le produce, la presupunerile metadiscursive ale acestor succese. Ideea că există o singură ierarhie estetică, de aceea trebuie neapărat decis dacă X e mai mare decât Y, că ea este o ierarhie estetică destabilit, desigur, de noi critici de direcția tinerelor generații. Că această ierarhie este numai sau în primul rând estetică. De aici, preeminența artistului asupra cetățeanului și dreptul de a fi politic tolerat sau chiar iertat al primului. Ideea că esteticul există în sine, literatura în sine, nici măcar comparată cu filosofia ori cu artele plastice. Textul tot în sine, marea critică literară românească, este imanentistă și se limitează la o discuție asupra personajelor în proză și asupra existențialului în poezie. Ideea că fraza și imaginea poartă valoarea estetică, nu construcția textului, din cei patru doar la Manolescu găsim preocupări narratologice și în cele din urmă ideea că există un grup de specialiști, critici literari, care ei singuri au sacra misiune de a păstra neatinse marile valori ale neamului pentru publicul abrutizat de comunism ori de consumism democratic. Rezultatul acestui corpus de reguli canonice este o încorsetare estetică a valorii culturale și încă din unghiul unei foarte limitate estetici. Asta, ca exemplu, numai uimitor de îngusta receptare a lui Rebreanu în critica română, în ciuda evaluării lui globale extrem de pozitive. El a fost redus la romanul bloatei, suflete obscure, vezi Călinescu, suflet frust, lipsă de orice preocupare pur artistică, vezi Lovinescu, epos rural fără aderență la lumea urbană, lipsă de stil. Cum în acest canon intrau doar Ion și Rascuala, restul operei, pe care din lipsa de spațiu îl definească aici doar tematic, a fost complet ignorat. Excelentele romane Gorila, unul dintre puținele romane politice interbelice și probabil singura evocare obiectivă de atunci a Gărții de Fier, ca și amândoi, drama a orașului de provincie și singurul roman polițist de calitate ale epocii, gen evident necanonic, căruia Călinescu-i acordă doar un disprezuitor rând și jumătate, ori drama de conștiință din Calvarul, jurnal sub ocupație germană, azi comparabil prin acuitate cu cele din ocupația sovietică, ori cu jurnalul lui Sebastian. Posibile cauze Constituit în corpus de norme în secolul XIX datorită lui Maiorescu și Jonini, acest canon a fost la noi altfel decât în alte culturi, permanentizat în secolul XX datorită supremației generațiilor următoare de maioreșieni. Comunismul a blocat apoi orice dezbatere canonică. În lipsă de altceva, preluarea tezelor lui Lovinescu și Călinescu de criticii următori a creat o falsă impresie de continuitate valorică. Falsă pentru că ea nu era altceva decât ce-ar fi fost în Italia o supremație până în zilele noastre a lui Croce, ori în Franța a lui Thibaudet. Se scrie THI Baudet. Ambele, din fericire, pentru dinamica intelectuală a acestor țări, practic de negândit. Slăbiciunile și mai târziu anihilarea societății civice în România au făcut ca esteticul să fie mereu văzut ca singura graniță de apărare a democrației în fața terorii de dreapta și de stânga. Motivul a fost, cred, faptul că societatea democratică interbelică a fost dominată de modernismul estetic, nu de modernitatea socială. Idealul ei, lovineștian de aliniere la Occident, a țintit rafinamentul acestuia, nu egalitarismul lui. Cultura românească s-a mulțumit 120 de ani cu același canon estetic. Acesta ar fi un început de răspuns la întrebarea pusă mai sus, pentru că societatea românească în acest an s-a blocat pe absurda dilema modernism versus tradiționalism, în loc să se angajeze într-o reală și practică democratizare. Peri la dezvatere despre ce societate ar trebui să avem a înlocuit analiza și îmbunătățirea celei existente. În contra de astăzi în cultura română, din 1868, a permanentizat lupta cu vițiul radical, neadevărul și cu lipsa de orice fundament solid pentru formele din afară cele tot primim. Actualitatea acestor aserțiuni la sfârșitul anilor 30, ca și acum de altfel în anumite cercuri naționaliste, este semnul unei nefirești, chiar de lastoase blocări istorice. Și, din potrivă, argument a contrario, faptul că avea actuala democrație în curs de construcție pune în centrul preocupărilor ei valorile civice, nu estetice, face posibilă pentru prima oară o discuție reală despre canon. JOC TERMINAL o discuție? Nu, cred că a venit în sfârșit timpul să se încheie supremația canonului estetic în cultura română. Deși, justificat istoric, el a dus la o inacceptabilă încorsătare a gândirii și creației culturale românești. El legitimează nu reînnoirea, ci reproducerea valorilor centrale, în fapt conservatorismul estetic, chiar dacă formulele lui istorice diferă. Scăderea catastrofală a preocupărilor metodologice, hermeneutice și cognitive, ce să mai căutăm adevăruri, metode sau valori noi în moment ce le avem deja pe cele eterne. Și, în ultima instanță, scăderea creației culturale înseși. Iată de ce nu doresc nicio nouă bătălie canonică, ci doar abandonarea oricărui canon și tânjesc după aerul pur care îi va urma.